Анголон, Сержголон, Анжеліка. Вогнище на Грєвській площі. Частина 4, розділ 41. Продаж Куасіба трохи відвернув Анжеліку від думок про справи чоловіка. Тепер, коли його доля залежала не тільки від її зусиль, вона піддалася якомусь фаталізму, що в її стані, втім, було цілком зрозуміло. Незважаючи на всі її побоювання, вагітність проходила нормально. Дитина, яку вона носила під серцем, була жива. Гонтран прийшов попрощатися із сестрою. Він вирушав подорожувати Францією і купив мула, правда, за його словами, не такого гарного, як у нас. У містах він користуватиметься гостинністю таємного братства підмайстрів. Чи страждав він через те, що опорвав зі своїм середовищем? Схоже, що ні. Проводячи його, Анжеліка суму подивилася йому вслід. Одного ранку вона поверталася з флоремоном з прогулянки до Великої вежі, куди пастух із бельвіля часто приганяв стадо кіз та ослиць. Він пас їх на пустирі поруч із вежею, і продавав молоко, відразу надаючи його покупцеві. Він стверджував, що козяче молоко дуже корисне годувальницям, а молоко ослиці тим, у кого темперамент ослаблений нестримністю і розпустою. Хоча останнє не можна було віднести до Анжеліки. Вона нерідко купувала у нього глечик молока ослиці. Анжеліка йшла, тримаючи за ручку Флоримона, який «Цебенів поруч!» Як раптом, підходячи до будинку, почула крики і побачила сина своєї господині, який тікав, прикриваючи руками голову, а за ним мчали діти та кидали в нього каміння. «Кордо, Шибеник, іди сюди, висунь язика, як Шибеник!» Хлопчик, навіть не намагаючись чинити опір, вбіг у будинок. Трохи згодом о першій годині обіду вона побачила його на кухні. Він спокійно їв свою порцію гороху. Син вдови Кордоо не викликав особливих інтересів у Анжеліки. Це був міцний, кремезний, 15-річний підліток, мовчазний і, судячи з низького чола, що не відрізняється великим розумом. Але він був послужливий з матір'ю та мешканцями. Єдиною його розвагою в неділю, мабуть, була гра з Флоримоном, який командував ним, як хотів. «Чи трапилося, бідний мій кордо?» – спитала Анжеліка, сідаючи перед глиняною мискою, куди господиня поклала їй горох із китовим м'ясом. «У тебе ж такі міцні кулаки! Чому ти не провчив нероп, які кидали в тебе каміння?» Підліток знизав плечима, а його мати сказала. «Знаєте, за стільки часу він уже звик. Їй сама трапляється, обмовлюся і назву його висельником. А камінням у нього завжди кидали». Навіть коли він був зовсім маленький, це на нього не діє. Головне, щоб він став майстром своєї справи, от що. Тоді його поважатимуть, у цьому я не маю сумніву. І стара посміхнулася, що зробило її ще більш схожою на чаклунку. Анжеліка згадала, з якою огидою Франсуаза Скарон говорила про сина і про матір і здивовано подивилася на чаклунку. «То це виходить правда? Ви нічого не знаєте?» – запитала вдова Кордо. Знову ставлячи сковороду на вогонь. Що ж, я не збираюся цього приховувати. Мій син працює у метра обена. І оскільки Анжеліка нічого не зрозуміла, стара пояснила. Метр обен кат. Ось так-то. У Анжеліки по всій спині зверху донизу побігли мурашки. Вона мочки взялася за свій нехитрий обід. Був час посту, що передував різдвяним святам, і до столу щодня подавали одну і ту ж страву. Шматок вареного китового м'яса і горох. пісний обід бідняків. Так, він під майстер Ката, продовжувала стара, сідаючи за стіл. Що вдієш, щоб світ існував, потрібні різні професії. Метер Обен – рідний брат мого покійного чоловіка, і в нього одні доньки. Так ось, коли помер мій чоловік, метр Обен написав мені в село, де ми жили, що він займеться моїм сином і навчить його ремеслу, а згодом, можливо, передасть йому свою посаду. Адже ви самі розумієте, бути паризьким катом – це щось таки значить. Хотілося б мені дожити до того часу і побачити сина у червоних штанах та курці. Вона майже з ніжністю глянула на круглу голову свого жахливого сина, який продовжував пожирати горох. А може навіть сьогодні вранці він накинув мотузку на шию якогось засудженого? І з жахом подумала Анжеліка. Хлопці з площі каро мають рацію хто займається подібним ремеслом, тільки так і має називатися. Вдова, прийнявши мовчання Анжеліки за співчуття та увагу, продовжувала. Чоловік мій теж був катом, але в селі це зовсім інша справа, адже на смертну кару везуть до міста. Тому якщо не вважати того, що він катував злодіїв, він скоріше був живодером, здирав шкури з убитої худоби. Ще заривав у землю падаль. Вдова все говорила і говорила, зраділа, що її, в якісь віки не переривають із жахом. Даремно думають, що робота ката проста. Щоб вирвати зізнання, треба знати багато складних прийомів. Тож у хлопця справ вистачає. Він повинен навчитися одним ударом меча чи сокири відрубати голову, вміти орудувати розпеченим залізом, проколювати язик, вішати, топити, колесувати і нарешті четвертувати. Знати тортури водою, іспанськими чоботами, дибою. Того дня обід Анжеліки так і залишився в тарілці, а сама вона поспішила піти до своєї кімнати. Чи Раймон знав про ремесло сина вдови Кордо, коли посилав до неї свою сестру? Ні, звісно, не знав. Щоправда, Анжеліці навіть на мить не спадало на думку, що її чоловік, хоч він і ув'язнений, може колись потрапити до рук ката. Адже Жофрей де Пейрак – дворянин, Напевно, є закон, що дає привілеї людям почесного проходження. Закон, що забороняє застосовувати до них тортури. Але треба запитати у Дегре. Кати – це для бідняків, для тих, кого, прицвівши до ганебного стовпа, виставляють на показ на площі, кого голими січуть батогами на перехрестях і вішають на Гревській площі. І для всіх цих шибеників, які доставляють таку розвагу черні. Але не для Жофрея де Пейрака, Останнього з графів Тулузьких. З того дня Анжеліка намагалася бувати на кухні пані Кордо якомога рідше. Вона зблизилась із Франсуазою Скарон, і оскільки після продажу Куасіба у неї з'явилися гроші, купила дров, щоб добре розтоплювати камін, і запрошувала молоду вдову до себе в кімнату. Пані Скарон, як і раніше, сподівалася, що король колись прочитає її прохання. Час від часу, рано вранці, вона йшла в Лувр, сповнена надій і поверталася, втративши їх, зате й з запасом придворних пліток, якими потім розважалися цілий день. У свій час вона покинула тамполь, вступивши гувернанткою до будинку якоїсь знатної дами, але днів через десять повернулася під покров монастирських стін до своєї холодної кімнати і, нічого не пояснивши, повела своє колишнє самотнє життя. Зрідка її відвідували знатні особи з тих, хто за життя чоловіка бував у її будинку, де збиралося уїдливе суспільство дотепників, душею якого був сатирик Скарон. Якось через стінку до Анжеліки долинув гучний голос «Ате наїздетонне шарант». З розмови Анжеліка зрозуміла, що красуня Поатевенка продовжує бурхливе життя у вищому світі, проте їй досі не вдалося підчепити собі титулованого та багатого чоловіка – Іншим разом до пані Скарон прийшла життєрадісна та ще дуже гарна жінка, хоча їй було вже під сорок. Анжеліка чула, як їй дочи вона сказала пані Скарон. «Що ви хочете, Люба, треба вміти насолоджуватися сьогоднішнім днем. Мені боляче бачити вашу холодну кімнату, вашу поношену сукню. Ні, маючи такі дивовижні очі, грішно жити у злиднях». Франсуаза тихо відповіла, але слів Анжеліка не розібрала. «Не сперечаюся!» – весело продовжував мелодійний голос. «Але ж це в наших руках зробити так, щоб залежність, не більш принизлива, ніж клопіт про пенсію, не перетворилася на рабство. Наприклад, мій теперішній власник, який дає мені можливість жити на широку ногу, легко задовольняється двома короткими побаченнями на місяць. За 500 ліврів, – сказала я йому, – я не можу дозволити вам більшого». І він не протестує знаючи, що інакше взагалі не отримає нічого. О, він добряк! Його єдина перевага полягає в тому, що він чудово розуміється на м'ясі, оскільки його дід був м'ясником. Коли я влаштовую прийоми, він дає мені поради. Я його попередила, що у мене можуть бути свої маленькі забаганки, і він не повинен ревнувати. Вас усе це шокує, Люба? О, я бачу, як ви підібгали свої красиві губки. Але послухайте, в природі немає нічого більш різноманітного, ніж радості кохання. Хоча, здавалося б, кохання завжди зводиться до одного. Зустрівшись із Франсуазою, Анжеліка не втрималася і спитала її, хто була ця гостя. Ви тільки не подумайте, що мені подобається дружити з такою жінкою, зніяковіло відповіла Франсуаза. Але право не можна не визнати, що Нінон де Ланкло найчарівніша і найдотепніша серед всіх моїх подруг. Вона мені дуже допомогла, зробила все, що було в її силах, щоб досягти для мене протекції. Але часом я думаю, чи не дають мені її рекомендації більше шкоди, ніж користі. Мені було б приємно познайомитися і поговорити з нею. Нінон де Ланкло, задумливо промовила Анжеліка. Вона вже чула ім'я цієї уславленої куртизанки. Коли я дізналася, що поїду до Парижа, я подумала, як би мені хотілося бути прийнятою в салоні Нюнон де Ланкло. Нехай покарає мене Бог, якщо я брешу. Із захопленим блиском в очах вигукнула молода вдова. Але в Парижі не знайти іншого місця, де б ти почував себе так невимушено. Тон там заданий, божествений, абсолютно бездоганний, і ніколи не буває нудно. Салон Нінон де Ланкло – воістину диявольська пастка, адже ніколи не скажеш, що душею його є така аморальна жінка. Ви знаєте, як про неї говорять? Нінон де Ланкло переспала з двором Людовіка XIII і збирається продовжити це із двором Людовіка XIV. До речі, мене це ані трохи не здивувало. Це жінка втілення вічної молодості. Того дня, прийшовши на прохання Раймона до приймальні єзуїтів, де вона вже була одного разу, Анжеліка думала, що знайде там брата та Дегре, якого вона давно не бачила. Але в приймальні сидів лише немолодий низенький чоловік в чорному костюмі та перуці-клерка. Так називали перуку з кінського волосу, з пришитою до нього шкіряною чорною шапочкою. Він встав і ніяково якось старомодно вклонився їй, а потім представився. Він секретар суду, а тепер найнятий метром Дегре підготувати папери до процесу пана де Пейрака. Я приступив до своїх обов'язків лише три дні тому, але вже мав докладні бесіди з метром Дегре і метром Фалло, які ввели мене в курс справи, та доручили вести ділове листування, а також підготовку вашого процесу. Анжеліка з полегшенням зітхнула. Нарешті досягли, вигукнула вона. Коротун з обуренням подивився на свою клієнтку, яка явно нічого не тямила в найскладнішій машині правосуддя. Якщо вже метр Дегре мав величезну честь і звернувся до мене за допомогою, значить цей юнак зрозумів, що, незважаючи на всі його чудові дипломи, які він заслужив своїм розумом, йому необхідна людина, яка досконало знається на всіх тонкощах суддівської процедури. І ця людина – я, пані. Він заплющив очі, приковтнув слину і поглянув на порошинки, що кружляють у променях сонця. Анжеліка була трохи розгублена. «То хіба вам не сказали, що вже підготовлений процес?» «Не так скоро, шановна пані. Я тільки сказав, що працюю над підготовкою згаданого вище процесу, та...» Він не закінчив, оскільки увійшли адвокат Дегре та Раймон. «Що за птаху ви мені підіслали?» – прошепотіла Анжеліка Дегре. «Не бійтеся!» Це невинний жучок, у якого все життя в писанині, але у своїй справі він маленький бог. Але, судячи з його слів, він збирається гноювати мого чоловіка у в'язниці років з двадцять. «Пане Клопо, у вас надто довгий язик!» «І ви вивели з себе пані Депейрак», – сказав адвокат. Коротун весь стиснувся і, немов тарган, забився в куток. Анжеліка мало не розреготалася. «Ви надто суворі з вашим паперовим божком». Він мене боїться, і це єдина моя перевага над ним, адже він у сто разів багатший за мене, а тепер сядемо і обговоримо наші справи. Чи є рішення щодо процесу? Так. Анжеліка подивилася на Раймона, потім на адвоката, відчуваючи, що вони чогось не домовляють. Сама поява пана Клопо вже мала підказати тобі, нарешті промовив Раймон, що нам не вдалося домогтися, щоб твій чоловік постав перед церковним судом. Як же так? Адже вони звинувачують його у чаклунстві? Ми наводили всі докази, пустили у хід усі зв'язки, можеш мені повірити. Але мені здається, король хоче довести, що він ще більш ревний католик, ніж папа. А взагалі, у міру того, як кардинал Мазаріні наближається до могили, наш молодий монарх все більше прибирає до рук державні відносини, включаючи і відносини церкви. Хіба не про це свідчить той факт, що єпископів тепер призначають на вибір короля, а не церковної влади. Одним словом, ми нічого не змогли досягти, окрім рішення розпочати громадянський процес. Це все ж таки краще, ніж просто звинувачення, адже правда, запитала Анжеліка, шукаючи в очах Дегре підтримку. Але обличчя адвоката нічого не виражало. Завжди краще знати, яка доля на тебе чекає, ніж довгі роки перебувати в навіданні, сказав він. Не будемо розбещувати свої рани цією невдачею, знову заговорив Раймон. Зараз нам треба обміркувати, як ми можемо вплинути на перебіг процесу. Король сам призначить суддів. Наше завдання – дати йому зрозуміти, що він має проявити безсторонність та справедливість. Впливати на совість короля – справа делікатна. Ці слова нагадали Анжеліці фразу, сказану колись Маркізом Дюплесі про пана Венсана Деполя. «Венсан де Поль – совість королівства!» «О!» – вигукнула вона. «Як же ми не подумали про це раніше! Пан Венсан де Поль – ось хто міг би поговорити з королевою чи королем про Жофрея. Я впевнена, він би їх переконав!» «На жаль, пан Венсан де Поль місяць тому помер у своєму будинку у Сен-Лазарі!» «Боже мій!» – зітхнула Анжеліка. І від засмучення очі її наповнилися сльозами. «О, чому ми не згадали про нього, коли він був живий? Він зумів би їх переконати. Він би на полях на церковному суді. Невже ти думаєш, що ми не пустили в хід усі засоби, щоб досягти цього?» – досить різко спитав Єзуїд. Очі Анжеліки блищали. «Так, звичайно», – прошепотіла вона. «Але ж пан Венсан де Поль святий!» – настала мовчанка. Його порушив отець де Санце. «Ти маєш рацію», – зітхнув він тільки святий, здатний зламати гордість короля. Навіть найнаближеніші до нього люди погано знають справжню душу цього юнака, у якого під зовнішньою стриманістю криється нестримна жага до влади. О, я не маю сумніву, він буде великим королем, але... Він осікся, вирішивши, мабуть, що міркувати на подібні теми небезпечно. «Ми дізналися», – заговорив він після паузи – що кілька вчених, які живуть у Римі, причому двоє з них входять до нашої конгрегації, стурбовані арештом графа Жофрея Депейрака, і вони протестували, але поки що таємно, оскільки сам арешт графа досі теж тримали у секреті. Можна було б, заручившись їх свідченнями, звернутися до папи із проханням направити послання королю. Якщо на ясніший голос папи вкаже королеві, яку відповідальність він бере на себе, і попросить з увагою поставитися до справи людини, обвинувачення якого у чаклунстві найбільші уми вважають необґрунтованим, король може змінити своє рішення. «І ти думаєш, таке послання вдасться отримати?» – недовірливо спитала Анжеліка. «Церква не любить вчених. Мені здається, що не жінці твого способу життя судити про помилки церкви», – м'яко відповів Раймон. Анжеліку не обдурив його лагідний тон. Вона нічого не відповіла. «Мені здається, що сьогодні між Раймоном і мною відчувалася якась відчуженість», сказала вона адвокату трохи згодом, проведжаючи його до потерни. «Чому він заговорив про мій спосіб життя? На мою думку, я веду не менш приблизне життя, ніж вдова Ката, у якої я квартирую». Дегре посміхнувся. Підозрюю, що ваш брат уже отримав деякі листки, що сьогодні зранку ходять Парижем. Клод Лепті, знаменитий поет з Нового мосту, який ось уже шість років, як в суді апетит багатьом вельможам, почув про процес над вашим чоловіком і пустив у хід своє отруйне перо. А що він міг написати? Ви читали його памфлети? Адвокат знаком покликав до себе клопо, що йшов позаду, і взявши плюшевий мішок, який той ніс, дістав звідти пачку неохайно надрукованих листків. Це були пісеньки, написані гостро і легко, але відчувалося, що автор навмисне підбирав найвульгарніші слова, наймерзотнішу лайку, називаючи ув'язненого в бастилію Жофрея де Пейрака великим кульгавим, косматим, уславленим рогоносцем з Лангедока. Досхочу, знущавшись над зовнішністю графа, він закінчував один із своїх пасквілей такими рядками. А красуня-графиня Депейрак молить Бога, щоб цей граф-дурень там залишився ув'язненням до кінця, а вона б любила в луврі негідника. Анжеліці здавалося, що вона залється фарбою сорому, але вона навпаки зблідла, як смерть. «Ах, проклятий брудний віршоплет!» – вигукнула вона, кидаючи листки в багнюку – тим ні, брудний, це для нього дуже добре. Тихіше, пані, не треба так лаятись!» Зупинив її Дегре, вдаючи, ніби обурений, а клерк перехрестився. «Пане Клопо, будьте ласкаві, підберіть цю гедоту і сховайте в мішок!» «Хотіла б я знати, чому замість саджати чесних людей не запроторять у в'язницю цих паршивих писак?» – продовжувала Анжеліка, вся тремтячи від гніву. «Я чула навіть, що цих лугоперів Сядять у бастилію, наче вони люди гідні поваги. Чому не в шатле? Адже вони справжні розбійники. Не так легко їх щепити. Вони невловимі, вони скрізь і ніде. Клода Лепті вже десять разів повинні були повісити. Але він знову з'являється зі своїми уїдливими пісеньками. Та там, де на нього найменше чекають. Клод Лепті – не дремне око Парижа. Він бачить усе, знає все, що не бачить і не знає ніхто. От і я, ніколи не зустрічав його. Але думаю, що вуха у нього не менше, ніж піднос цирульника, тому що вони вбирають у себе всі столичні плітки. Його треба не переслідувати, а найняти на посаду інформатора. Його треба повісити, от і все. Щоправда, наша дорога і бездіяльна поліція відносить цих газетників до неблагонамірних осіб. Але їй ніколи не вдасться схопити поета з Нового мосту. «Якщо в цю справу не втрутимося ми, я та мій собака, зробіть це, благаю вас!» Анжеліка обома руками схопила дегреза його брижі з грубого полотна. «Нехай Сурбонна притягне мені його живим чи мертвим!» «Ні, краще я піднесу його кардиналу Мазаріні, бо, повірте мені, він найголовніший його ворог!» «Як же могли припустити, що цей брехун так довго і безкарно поширює своє куховарство?» На жаль, сила Клода Лепті полягає в тому, що він ніколи не бреше і дуже рідко помиляється. Анжеліка хотіла заперечити, але згадавши про Маркіза Деварда, прикусила язика, придушивши свою лють і сором.